або пьяниці, і я вип'ю до безпам'ятства з тією людиною, яка мені заперечить. Послухай голос розуму. Нації не такі кволі, щоб зів'янути й зникнути від першого ж втручання в їхнє минуле. Ні, навіть не від десятого. Нації це монстри, хлопче, із залізними тельбухами та мідними нервами. Не витрачай на них свій жаль. «Щира правда, сер, наполягав Бо, який став ще холоднішим і гострішим після нападу на його Великий Південь. Більшість із нас входить у світ змін із хибною метафізикою. Ніби найменша зміна в минулому, зміщена Порошинка, трансформує все майбутнє». Минає чимало часу, перш ніж ми приймаємо і серцем, і розумом закон збереження реальності. Коли минуле змінюється, майбутнє змінюється рівно настільки, щоб пристосуватися, аби прийняти нові дані. Вітри змін завжди зустрічають максимальний опір, інакше – Перша ж операція у Вавилоні стерла б з лиця землі Новий Орлеан, Шеффілд, Штутгард і місце народження Мод Девіс на Ганімеді. Зауважте, як прогалина, залишена крахом Риму, була заповнена імперіалістичними та христионізованими германцями. Тільки досвідчений історик Демон зможе помітити різницю в більшості епох, між колишньою латинською та нинішньою готичною католицькою церквою. Як ви самі, сер, сказали про Грецію, це ніби стару мелодію перевели в трохи іншу тональність. Після великої зміни культури та особистості переміщуються. Це правда? Проте загалом вони залишаються такими ж, якими й були, якщо не брати до уваги звичайне розпорошення прикрих, але статистично незначущих випадковостей. «Гаразд, ви, кляті вчені, можливо, я зайшов занадто далеко», – пробурчав Брюс. Але, якщо хочете різноманітності, подумайте про ті гнилі методи, які ми використовуємо в нашій чудовій війні змін. Отруєння Черчеля та Клеопатри, викрадення Ейнштейна, коли він ще не мовляв. Змії зробили це першими, нагадала я йому. Так, а ми їх скопіювали. «Наскільки винахідливими, це нас робить», – перерував він, сперечаючись як жінка. «Якщо нам потрібен Ейнштейн, чому ми не воскресимо його, не домовимося з ним, як і з дорослою людиною». Бо, – сказав, – подаючи свою культуру трохи товстішими скипками. «Пардонемо». Але коли ви побудете в статусі двійника трохи довше, ви зрозумієте, що великих людей рідко можна воскресити. Їхня сутність занадто викристалізована, сер. Їхні лінії життя занадто міцні. Пробачте, але я думаю, що це не я вірю, що більшість великих людей відмовляються укладати угоду зі зміями або з нами, павуками. Вони зневажають воскресіння за ту ціну, яку ми вимагаємо. Братику, вони не настільки вже й великі, прошепотіла я, поки бо продовжував. Як би там не було, ви прийняли воскресіння, сер і тим самим взяли на себе зобов'язання, які ви, як джентльмен, мусите виконувати. «Я прийняв воскресіння, це правда», – сказав Брюс, і в його очах з'явився блиск. «Коли вони витягли мене з моєї лінії в пашендейлі», у сімнадцятому, за десять хвилин до смерті, я вхопився за пропозицію життя, як п'яниця хапається за випивку наступного ранку. Але навіть тоді я думав, що також користуюся шансом виправити історичну несправедливість, працювати заради миру. Його голос ставав дедалі несамовитішим». «Поза нашим колом я помітила нову дівчину, яка дивилася на нього з обожнюванням. Але для чого, як виявилося, я був потрібен павукам?» Тільки щоб вести нові війни, знову і знову, робити їх жорстокішими і смердючішими, з кожною великою зміною прокладати шлях смерті трохи ширше, просуватися трохи ближче до загибелі космосу. Сід торкнувся мого зап'ястя і, поки Брюс продовжував марити, прошепотів мені. «Яка вечірка, на твою думку, зможе вгамувати цього палкого пройдисвіта? Якщо ти мене любиш, з'ясуй це». Я прошепотіла у відповідь, так само не зводячи очей з Брюса. «Я знаю одну особу, яка з радістю влаштує йому будь-яку вечірку, яку він тільки забажає, аби він тільки її помітив». Нова дівчина, солодке моє, гаразд. Цей пройдисвіт говорить, як сердитий янгол. Це чіпляє мене за серце, і мені це не до вподоби. Брюс говорив хрипко, але голосно. І от нас посилають на операції в минуле. І після кожної такої операції вітри змін дмуть у майбутнє, швидко чи повільно, залежно від опору, який вони долають». Іноді накочуючись один на одного. І будь-який із цих вітрів може змістити дату нашої власної смерті раніше за дату нашого воскресіння. Так що в одну мить, навіть тут, поза космосом, ми можемо зотлити і згнити або розсипатися в прах і зникнути». «Вітер з нашим ім'ям може просочитися крізь двері». Обличчя при цих словах закам'яніли, бо згадувати про смерть змін вважається поганим тоном, і Еріх вибухнув. «Гальцмаул, камерад, завжди є ще одне воскресіння». Але Брюс не вгавав, він сказав. «Чи справді є?» Я знаю, що павуки обіцяють це, але навіть якщо вони повернуться назад і виріжуть іншого двійника з моєї лінії життя, чи буде він мною? Він ударив себе в груди голою рукою. Не думаю. І навіть якщо він, це я, з безперервною свідомістю, навіщо його знову воскресили?»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 І навіть якщо він, це я, з безперервною свідомістю, навіщо його знову воскресили? Тільки щоб знову вести війни і знову зустрічати смерть змін заради всемогутньої сили, його голос піднімався до крику, всемогутньої сили настільки, дідько б її взяв неефективної, що вона не може забезпечити одного бідолашного солдата, витягнутого з багнюки Пашендейла, одного нещасного диверсанта змін, одного богом забутого реабілітованого належним спорядженням. І він простягнув до нас свою голу праву руку, трохи в пальці – Ніби це був найдивовижніший об'єкт у всьому світі, що заслуговує на найбільше обурення та співчуття. Нова дівчина обрала момент ідеально. Вона прослизнула крізь нас, і перш ніж він встиг бодай ворухнути пальцями, вона натягнула на неї чорну рукавицю. І кожен міг бачити, що вона припала йому на руку ідеально. Цього разу наш регід перекрив попередній. Ми валилися з них, розливали напої, лупцювали одне одного по спинах і починали реготати знову. Ах, дерганшу хлібхен, де вона її взяла? Еріх задихався мені у вухо. Мабуть, просто вивернула ту іншу на виворіт. Так ліва перетворюється на праву. Я сама так робила. Прохрипіла я, знову згинаючись від сміху. Тоді підкладка була б зовні, заперечим він. Тоді я не знаю, сказала я. У нас на складах повно всякого мотлоху. Це не має значення, Ліпхен, запевнив він мене. Ах, Дерханшух! Протягом усього цього Брюс просто стояв, милуючись рукавичкою, Час від часу ворушачи пальцями, а нова дівчина стояла і дивилася на нього так, ніби він їв торт, який вона спекла. Коли істерика вщухла, він глянув на неї з широкою усмішкою. «Ви казали, як вас звати?» «Лілі», – відповіла вона. «І повірте мені, відтоді вона стала для мене Лілі навіть у думках» за те, як вона впоралася з цим лунатиком. «Ліліан Фостер», – пояснила вона, – «я теж англійка. Містере Марчант, я читала примху молодої людини не знаю скільки разів». «Ви читали її? Це паскудна річ. З темних віків. Я маю на увазі мої кембриджські часи». В окопах я працював над віршами, які були значно кращими. Я не дозволю вам так казати, але я була б у неймовірному захваті почути нові. О, містере Марчант, було так дивно чути, як ви називаєте те місце Пейшендейлом. Чому, дозвольте запитати? «Бо я сама про себе так це вимовляю, але я перевірила, і це звучить швидше як «паскендаю». Благослови вас, Боже! Усі томі називали це «пейшендейлом», так само як «іпр» вони називали «вайперсом». Як цікаво! Знаєте, містере Марчант, я б заклалася, що нас завербували в ході однієї операції влітку 1917-го. Я потрапила до Франції як медсестра Червоного Христа, але вони дізналися мій вік і збиралися відправити мене назад. Скільки вам було років? Чи є? Тобто, це одне й те саме. Сімнадцять. Сімнадцять у сімнадцятому пробурмотів Брюс. Його блакитні очі заскліли. Це був справді банальний діалог, і я не могла ображатися на глузливий погляд, який кинув на мене Еріх, поки ми їх слухали. Ніби хотів сказати, хіба це не мило, Ліпхен, у Брюса тепер є дурненька англійська школярка, щоб зайняти його між операціями? Але водночас, коли я дивилася на Лілі з її темним чубчиком, перловим намистом і вузькою сірою сукнею ледь до колін, і на Брюса, що ніжно схилився над нею у своєму шикарному гусарському вбранні, я знала, що бачу початок чогось, чого в мені не було відтоді, як Дейв загинув, воюючи проти Франко за роки до того, як я потрапила в найбільший час, чогось такого, що майже змушувало мене хотіти, аби у світі змін могли бути діти. Я замислилася, чому мені ніколи не спадало на думку спробувати все влаштувати так, щоб Дейва воскресили. І сказала собі «Ні, все змінилося, я змінилася. Краще нехай вітри змін не тривожать Дейва, і нехай я про це не знаю». Ні, я не померла в 1917-му, мене тоді лише завербували, розповідала Лілі Брюсу. Я прожила всі двадцяті, як бачите з мого одягу, але не будемо про це, добре? О, містере Марчант, чи могли б ви згадати хоч щось із тих віршів, які почали в окопах? Не уявляю, щоб вони були кращими за ваш сонет, що закінчується словами Гойдається віття в вітрі, ніч глибока, поглянь на зорі, бідна мавпу, і спи «Від цього мені мало не захотілося гигикнути. Які ж ми все-таки мав би, – подумала я, – хоча я була б першою, хто визнав би, що найкращий рядок для поета – це його власний рядок, а ще краще – якомога більше таких рядків». Я вирішила, що можу спокійно забути про наших маленьких британців і присвятити себе Еріху або будь-кому, хто мене потребував. Розділ 3. Пекло саме те місце для мене, бо до пекла йдуть і добропорядні церковники, і шляхетні лицарі, вбиті на турнірах, або у великих війнах хоробрі солдати та галантні панове. З ними піду і я. Туди ж ідуть і прекрасні, витончені дами, що мають двох чи трьох коханців, окрім своїх лордів. Туди йдуть золото та срібло, соболі та горностаї. Туди йдуть арфісти, мінстрелі та земні королі. Окасен. Дев'ятеро для вечірки. Я обміняла свій порожній келих на новий і стаці, яку якраз розносив бо. Сіризна порожнечі починала здаватися цілком приємною, наче теплий, густий туман, у якому плавають мільйони крихітних діамантів. Док велично сидів біля бару з кухлем гарячого чаю, певно запивав, бо щойно поставив на стійку порожню чарку». Сід розмовляв з Еріхом, водночас регочучи, і я подумала, схоже, вечірка починається, але чогось бракує. Це не було пов'язано з головним підтримувачем. Його індикатор рівномірно світився червоним, наче затишний домашній вогник серед тісного скупчення циферблатів, де містилися всі важелі керування, окрім самотнього і лячного перемикача інтроверсії, якого ніхто ніколи не торкався. Раптом штори на кушеці мод розсунулися, і ми побачили її поруч із римлянином. Він розгублено дивився на свої блискучі чоботи та решту чорного вбрання, наче щойно прокинувся і не міг повірити своїм очам. «Омніа мутантур, нос ет мутамур і промовив він. Я підняла брову, глянувши на Бо, який якраз забирав тацю, і той осоромив старий Віксбург, переклавши. Все змінюється, і ми змінюємося разом із ним. Потім Марк повільно окинув нас поглядом, і я можу засвідчити, що римська посмішка така ж тепла, як і в будь-якої іншої національності. Зрештою, він сказав... «Нас дев'ятеро, якраз правильна кількість для вечірки, і кушеток теж, це добре». Мод гордо хихикнула, а Еріх вигукнув. «Ласкаво просимо назад, і спорожнечі, камерад!» А потім, оскільки він німець і вважає, що кожна вечірка має бути галасливою та сатирично-помпезною, він вискочив на кушетку і оголосив. «Герен ундамен, дозвольте представити вам найшляхетнішого римлянина з усіх, Марка Віпсанія Нігера, легата Нероне Клавдія, якого в колишньому часовому потоці звали Германіком, котрий у 763 році від заснування Риму, правда ж, Марку, це десятий рік нашої ери Бовдури». Хоробро загинув, б'ючись із парф'янами та зміями в битві під Олександрією. Гох, гох, гох! Ми всі підняли келихи і підтримали його вигуками, а сіт крикнув Еріху. «Прибери ноги з меблів, неотесаний пройди, свите!» Після чого з усмішкою прогримів усім трьом гусарам. «Відпочивайте, рекуперанти!» Мод і Марк отримали свої напої, при чому засмутив Бо, відмовившись від фалернського вина, на користь віскі з содовою, і миттєво всі заговорили водночас. «Нам треба було багато чого обговорити. ішли звичні теревені про війну. Змії ставлять мінні поля в порожнечі. Не вірю, як можна замінувати ніщо». Обговорювали дефіцит, бурбон, шпильки для волосся та стабілітин, який би швидше привів Марка до тями. Згадували людей. Марсія? О, її більше немає з нами. Вона потрапила в шквал змін і за п'ять секунд стала зеленою та смердючою. Марку довелося розповісти про рукавичку Брюса, що знову змусило нас усіх реготати. А римлянин згадав легіонера, який дійшов зі скаргою аж до Октавіана, бо йому помилково видали неймовірну розкіш – цукор замість звичайної солі. Еріх запитав Сіда, чи є в нього нові дівчата-привиди, і Сід погладив бороду, як старий цап, яким він і був. Ти питаєш мене про це хтивий алеман. Отак є кілька красунь, серед них одна австрійська графиня зі штраусівської відня, і якби не ось це миле створіння, мгм, я ткнула пальцем Еріху в груди якраз між двома блискучима гудзиками з крихітними мертвими головами. Ти, мій маленький фон Гогенвальд. Справжня загроза для нас, живих дівчат? Ти надто схиблений на цих непробуджених, примарних істотах. Він назвав мене своїм маленьким демоном і обійнав трохи міцніше, ніж треба, а потім запропонував показати Брюсу художню галерею. Я подумала, що це блискуча ідея, але коли спробувала його відмовити, він уперся. Брюс і Лілі були не проти, вони взагалі на мало що зважали, зайняті одне одним. Шабельна рана на його щоці тепер виглядала просто тонкою червоною лінією, вона змила всю запеклу кров. Галерея справляє враження. Це зібрання картин, скульптур і особливо дивних дрібничок, створених солдатами, що проходили тут реабілітацію. Багато з них розповідають про війну змін самими матеріалами, з яких вони зроблені. Латунні гільзи, відколотий кремінь, шматочки стародавньої кераміки, склеєні у футуристичні форми, переплавлене золото інків, знову виковане марсіанином, завитки бісерного місячного дроту, картина темперою на потрісканому товстому шматку кварцу, що колись був ілюмінатором зорелота. Шумерський напис, викарбуваний на цеглині з атомної печі. У галереї багато речей, і я щоразу знаходжу щось таке, чого раніше не бачила. Вона змушує задуматися про хлопців, які це створили, про їхні думки, про далекі часи та місця, звідки вони прийшли. Іноді, коли мені кепсько, я приходжу сюди, щоб відчути себе ще гірше – а потім змусити себе знову повернутися в гарний гумор. Це єдина історія місця, яка існує, і вона майже не змінюється, бо речі в ній та почуття, вкладені в них, опираються вітрам змін краще забуть що інше. Зараз дотепна лекція Еріха пролітала повз мої вуха, сховані під зачискою паж. А я думала про те, як це жахливо, що для нас існує не просто зміна. А зміна. Ти ніколи не знаєш, чи твій настрій або ідея справді нові, чи вони просто виникли в тобі тому, що павуки або змії щойно переписали минуле. Вітри змін можуть принести не лише смерть, а й будь-що менш фатальне, аж до найневагомішої примхи. Вони дують у тисячі разів швидше за плин часу. Але ніхто не може сказати, наскільки саме, чи як далеко вони зайдуть, якої шкоди завдадуть і як скоро вщухнуть. Великий час – це немалий час. А ще в нас, демонів, живе страх, що наша особистість просто згасне. Хтось інший сяде за кермо, а ми про це навіть не дізнаємося. Звісно, вважається, що ми, демони, здатні пам'ятати крізь зміни та всупереч їм. Саме тому ми, демони, а не привиди, як інші двійники, і не просто зомбі чи ненароджені. Як вірно сказав Бо, серед нас немає великих людей, як і майже немає представників народних мас. Ми – рідкісний сорт людей». І саме тому павуки змушені вербувати нас там, де знайдуть, незважаючи на наші колишні знання чи походження. Іноземний легіон часу, дивний народ, яскравий, але завжди на задньому плані, із вродженою ностальгією та цинізмом, гнучкий, як мінливці з Центаври, але з пам'яттю такою ж довгою, як шість рук мешканця місяця. Свого роду «люди змін», можна вказати, «вершки проклятих». Але іноді я думаю, чи справді наша пам'ять така добра, як ми вважаємо? І чи не було все минуле колись зовсім іншим, а ми просто забули, що ми забули? Як я вже казала, галерея навіює тугу. Тож я сказала собі, повертайся до свого паршивого коменданта-дитинко і дала собі уявного копняка. Еріх тримав зелену чашу з золотими дельфінами або космічними кораблями і повчав. Як на мене, це доводить, що етруське мистецтво походить від єгипетського. Згоден Брюсе. Брюс підняв погляд, весь осяяний посмішкою Лілі, і перепитав, про що ви, любий друже? Лоб Еріха потемнів, як двері, і я пораділа, що гусари залишили свої шаблі разом із киверами. Але перш ніж він встиг вилаятись по німецьки, підплив док у тому стані сп'яніння, що так нагадує гіпнотичну тверезість. Рухаючись наче на коліщатках, він вихопив чашу з рук Еріха і промовив. Прекрасний зразок середньосистемного венеційського стилю. Коли 8H закінчив її, він сказав мені, що неможливо дивитися на неї і не відчувати хвиль північних венеційських мілин, що хлюпають навколо ваших дахів. Але, можливо, у перевернутому вигляді вона виглядатиме краще. Цікаво, хто ви, юний офіцере? «Нічого!» Він обережно поставив чашу на полицю і покотився далі. «Факт у тому, що док знає галерею краще за всіх нас, знає на пам'ять, будучи найстарішим мешканцем, хоча він, мабуть, обрав невдалий час, аби похизуватися знаннями. Еріх збирався кинутися за ним, але я зупинила його». «Облиш, камерад, згадай про рукавички та цукор». Тож він обмежився наріканням. «Це нічого, воно таке похмуре й безнадійне, Унге хоєрліх, кажу тобі, Ліпхен, павукам не варто було брати на роботу росіян, навіть як масовиків-витівників». Я посміхнулася йому і стиснула руку. «Тепер від дока небагато розваг, чи не так?» Погодилася я. Він усміхнувся у відповідь трохи ніяково. Його обличчя розгладилося, а блакитні очі на мить знову стали добрими. «Я не хотів би так кидатися на людей, Грето, але іноді я просто ревнивий старий, що було не зовсім правдою, бо йому не було й тридцяти трьох, хоча волосся вже майже сиве». Наші закохані відійшли на кілька кроків, майже зникаючи за екраном операційної. Це було останнє місце, яке б я обрала для прелюдії до британських пестощів, але Лілі, певно, не поділяла моїх упереджень. Хоча я пам'ятала, як вона розповідала, що недовго служила в арахноїдному польовому шпиталі перш ніж її перевели в місце. Але в неї, Точно не було такого досвіду, як у мене під час моєї короткої та гіркої кар'єри медсестри у павуків. Саме тоді я заробила свій найстрашніший нічний кошмар і повністю зламалася і професійно, і просто впавши на підлогу. Коли побачила, як лікар клацає вимикачем, і важко поранена, але людська істота перетворюється на довге гроно блискучих дивних плодів. Ох, від цього мені завжди хочеться вивернути шлунок і розгубити всі гудзики. І подумати тільки, що мій любий татко Антон хотів, аби його Грета стала лікарем». «Що ж, я бачила, що ці думки ведуть мене не туди, куди треба, а вечірка ж тривала». Док щось швидко белькотів Сіду. Я лише сподівалася, що він не надумає демонструвати імітацію тварин, яка звучить досить люто і одного разу серйозно образила кількох інопланетників на реабілітації. Мод показувала Марку ту степ 23-го або сів за піаніно і почав тихо імпровізувати під її ритм. Коли ці глибокі, розслабляючі ноти долинули до нас, обличчя Еріха просвітліло, і він потягнув мене за собою. Невдовзі я вже підняла ноги з шорсткої, як алмаз підлоги. Ми не застеляємо її килимами, бо більшості інопланетників цим любим хлопчикам подобається тверде. І глибоко вмостилася на найближчій до піаніно кушетці, обклавшись подушками та з новим келихом у руці. Мій нацистський бойфренд готувався виплеснути свій вельчмерць у пісні, що мене не дуже лякало, бо баритон у нього був непоганий. Все було чудово, наче підтримувач просто працював на холостих обертах, аби лише утримувати місце в бутті та пришвартованим до космосу, не напружуючись, або, щонайбільше, роблячи випадковий лінивий помах веслом. Часом самотність місця може бути щасливою та затишною. Потім Бог глянув на Еріха, той кивнув, і наступної миті вони завели пісню, яку ми всі знаємо, хоча я так і не з'ясувала, звідки вона походить. Цього разу вона змусила мене подумати про Лілі, і я запитала себе, чому. І чому на станціях реабілітації є традиція називати новеньку Лілі, хоча в цьому випадку це виявилося її справжнім ім'ям. Стоїш у дверях. За межами простору Вітри змін віють навколо Та не торкаються лиця Ти посміхаєшся і ніжно шепочеш Переходь до мене, рекуперанте Операція закінчена Заходь і зачиняй двері Розділ чотири де баяж, фреска, місіс Кемел кружляють у розбитих атомах, поза орбітою тремкої ведмедиці. Еліот Сос із небуття. Я зрозуміла, що піаніно похинуло Еріха, вивернула голову і побачила, як Бо, Мод і Сід мчать до пульта керування. Головний підтримувач часто й тривожно блимав зеленим. Цей сигнал був настільки виразним, що навіть я впізнала в ньому павучий заклик про допомогу. І на мить мені стало просто кепсько. Потім Еріх, видихнув залишки повітря посеред слова «двері», я знову дала собі того помічного ментального копняка під куприк, і ми разом із Марком поспішили за ними до центру міста. Коли ми добігли, миготіння вщухло. Сід наказав нам не рухатися, бо ми відкидали тіні. Він прикипів оком до індикатора, а ми завмерли, наче статуї, поки він пестив ручки налаштування, ніби займався з ними коханням. Одна його чутлива рука промайнула повз перемикач інтроверсії до малого підтримувача, і тієї ж миті в місті стало темно, як у душі грішника». Я відчувала лише руку Еріха і знала, що сід вихажує зелений вогник, якого я навіть не бачила, хоча мої очі мали вдосталь часу, щоб звикнути до темряви. Нарешті зелене світло повільно повернулося, і я побачила дороге, надійне старе обличчя. У зелено-золотавих відблисках сід став схожим на водяника». Потім індикатор спалахнув яскраво. Сід увімкнув освітлення місця, і я з полегшенням відкинулася назад. Запеленгував їх, хлопці, ким би вони не були і з якого б часу. Готуйтеся до прийому. Бо, який був найближче, різко глянув на нього. Сід неспокійно знизав плечима. Спершу мені здалося, ніби це з нашої планети за тисячу років до Різдва Христового, але показники мерехтіли й гасли, мов блукаючи вогні. Зараз виклик іде від чогось меншого за наше місце, що направду дрейфує поза космосом. У якийсь момент мені навіть здалося, що я впізнав першого з тих, хто кличе, такого собі антипотського атомника на прізвище Бенсон Картер, але це теж змінилося. Бо запитав, ми ж зараз не в тій фазі ритму космос-місця, щоб когось приймати, чи не так, сер? Зазвичай ні, синку, відповів Сід. Я не пам'ятаю жодних запланованих прийомів, вів далі Бо або наказів про чергування. Їх і не було, відрізав сід. Очі Марка спалахнули. Він ляснув Еріха по плечу. «Ставлю октавіанів-денарій проти десяти рейхсмарок, що це пастка зміїв». Еріх вишкарився у посмішці. «Додай право першим увійти в двері під час наступної операції, і я в грі». Мені не треба було цього чути, щоб зрозуміти серйозність ситуації. Як і не треба було думати про те, що завжди буває перший раз, коли стикаєшся з чимось справді ззовні космосу. Змії вже не раз зламали наш шифер. Мод мовчки роздавала зброю, док їй допомагав. Тільки Брюс і Лілі стояли осторонь, але вони спостерігали. Індикатор став яскравішим. Сід потягнувся до підтримувача зі словами. Ну що ж, мої хоробрі серця, пам'ятайте, крізь ці двері проходять найслизькіші крутії в усьому космосі і поза ним. Двері з'явилися ліворуч і трохи вище, ніж мали б, і потемніли надто швидко, подуло затхлим, солоним морським вітром, якщо це взагалі має сенс, але посилення вітрів змін я не відчула, хоча внутрішньо готувалася до них. Двері стали чорними, як чорнило, промайнули сірі хутряні батоги, спала хмідної плоті й позолоти. Щось темне і ту копит. Еріх прицілився з приголомшувача через ліве передпліччя. І тут двері миттєво зникли, а на нас просто пішли щупальцевий, сріблястий місячанин і венеційський сатир. Місячанин притискав до себе оберемок одягу та зброї, Сатир допомагав жінці з осиною талією нести важку на вигляд бронзову скриню. Жінка була в короткій спідниці та болеро з високим коміром із темно-коричневої майже чорної шкіри. Її зачиска, софа, нагадувала два роги. По тілу подекуди виблискувала зухвала позолота – а на ногах були сандалії та мідні браслети. На одному з них висів мідний викликач. За широким мідним поясом була запхана двосічна сокира на короткому держаку. Вона була смаглява, з низьким лобом і відступаючим підборіддям. Але це не справляло враження слабкості. Обличчя її було схоже на прекрасний наконечник стріли, і, клянуся, воно було мені знайоме. Але перш ніж я встигла вигукнути кабісія лабріс, мод випередила мене пронизливим криком – «Це кабіз з двома друзями! мерщій готуйте пару дівчат-привидів!» І тоді я зрозуміла, що це справді вечір старих друзів, бо впізнала свого місячного приятеля Ілхіліхіса. Серед усього цього сум'яття я навіть відчула приємне збудження від того, що вже навчилася відрізняти одну сріблясту мордочку від іншої». Вони дісталися пульта керування. Іллі скинув свою ношу, інші поставили скриню. Кабіна похитнулася, але відштовхнула обох інопланетян, коли ті спробували її підтримати. І зміряла Сіда лютим поглядом, коли той спробував зробити те саме, хоча вона і була тією милою кевтійською подругою, про яку він згадував Брюсу. Вона сперлася на диван витягнутими руками і зробила два таких глибоких і хрипких вдихи, що крізь коричневу шкіру Наталії проступили хребці. Потім вона різко закинула голову і наказала Вина. Поки бомчав за випивкою, сід знову спробував узяти її за руку. Серденько, я ніколи раніше не чув твого виклику і не знав цього милого позивного. Але вона відрізала «Залиш свої втішання для Луау». Я придивилася і побачила, боги милостиві, що одне з шести щупалець Ілхіліхеса було відтяти наполовину. Це вже була моя робота. Підійшовши до нього, я швидко прогнала в голові інструкцію. «Пам'ятай, він важить лише 22 кілограми, хоча в ньому 2 метри зросту». Він не любить низьких звуків і коли його хапають. Дві ноги – це не щупальця, вони працюють інакше. Він використовує їх для довгих прогулянок, а щупальця – для стрибків. Щупальця також потрібні для зору зблизька і, звісно, для маніпуляцій. Витягнуті – значить він спокійний. Втягнуті – насторожений або нервує. Різко втягнуті – відчуває огиду, вітання. Якраз у ту мить одне з них пропливло по моєму обличчю, наче запашна пір'яна щіточка. І я сказала, «Іллі, друже, скільки ж ми не бачилися!» І провела пальцями по його мордочці. Мені все ще вартувало певних зусиль, щоб не обійняти його. Я жалісливо потягнулася до його відтятого щупальця, але він відсторонив його, а маленька голосова скринька, пристебнута до його боку, пропищала. Ну но, но не треба, татко сам усе владнає. Грето, дівчинко, ти хоч раз бентувала бодай земного восьминога?» «Я бентувала одного розумного восьминога десь із 250-мільйонного року нашої ери», але не стала йому про це казати. Я стояла і дозволяла йому говорити з моєю долонею одним зі своїх щупалець. Я не розумію цієї пір'яної мови, але це приємно, хоча я часто замислювалася, хто ж навчив його англійської. Я спостерігала, як він іншими щупальцями витягнув зі своєї сумки щось на кшталт місячного пластеру і заклеїв рану. Тим часом сатир схилився над бронзовою скринею, прикрашеною маленькими мертвими головами, хрестами, скільцями вгорі та свастиками, хоча вони виглядали значно давнішими за нацистські. Сатир звернувся до сіда. Кмітливо вице, шефе, збагнули, що двері високо, і прикрутили гравітацію, але мо тепер хтось підсобить. Сід торкнувся малого підтримувача. Ми всі стали дуже легкими, і мій шлунок зробив кульбід, поки сатир складав на скриню одяг і зброю, які приніс Іллі. Потім він підскоком рушив до бару й обережно поставив усе там. Я вирішила, що вчитель англійської у цього сатира теж був непересічною особистістю. Хотіла б я з ним чи з нею, чи з воно, познайомитися. Сід здогадався запитати Іллі, чи не хоче він нормальної місячної гравітації в одному з секторів, але мій хлопець любить змішувати та й при його малій вазі земна гравітація його не обходить. Як він колись мені сказав, хіба юпітеріанська гравітація завадить жуку Грето? Я запитала Іллі про сатира, і той пропищав, що його звати Севенсі, і що він ніколи не зустрічав його до цієї операції. Я знала, що сатири з майбутнього на мільярд років уперед. Так само, як місячани з минулого на мільярд років тому, і подумала сили небесні, мабуть, це була справді масштабна або екстрена операція, якщо павуки задіяли цих двох, між якими два мільярди років різниці від такого масштабу часу на мить перехоплює подих. Я вже збиралася розпитати Іллі про це. Але тут Бо повернувся від бару з великим червоно-чорним глиняним кубком вина. Ми намагаємося тримати запас різного посуду, щоб гості почувалися як удома. Кабі вихопила кубок, осушила його майже одним ковтком і розбила об підлогу. Вона завжди так робить, хоча Сід і намагався навчити її кращим манерам. Потім вона втопилася в порожнечу, замислившись про щось своє, Білки її очей зблиснули, губи оголили зуби, і в цю мить вона виглядала значно менш людяною, ніж обидва інопланетники, справжня фурія. Тільки мандрівник у часі знає, наскільки деякі давні люди можуть бути схожими на дикі настінні розписи та гравьори, що їх зображують. У мене волосся стало дибке від її вереску – вона вдарила кулаком по дивану і закричала, «Богине, чому ж я бачити крит зруйнованим, відродженим і тепер знову зруйнованим? Це занадто навіть для твоєї служниці?» Як на мене, вона могла витримати що завгодно. Її слова про крит викликали зливу запитань. «Я теж щось запитала, бо новина мене не на жарт налякала». Але вона різко викинула руку вгору, вимагаючи тиші, глибоко вдихнула і почала розповідь. Битва вагалася на терезах, наче чорні стоніжки, дорізькі кораблі насувалися на наші нечисленні судна. На світлому березі, сховані за скелами, ми із Севенсі стояли біля голчастої рушниці, готові завдавати чорним корпусам безмовних ран. Поруч із нами був Ілхіліхіс у подошві морського чудовиська. Але потім, потім... Тут я побачила, що вона зовсім не така залізна, якою здавалася, її голос зірвався, вона почала тремтіти й судомно ридати, хоча обличчя все ще лишалося маскою люті, і її знудило вином. Сід втрутився і змусив її замовкнути. Здається, він хотів це зробити від самого початку. Розділ 5. Коли я беру газету і читаю її, мені ввижається, ніби між рядків снують привиди. Мабуть, цілий світ сповнений привидів. Мені здається, їх має бути стільки ж, скільки піщинок у морі. Ібсен Сид наполягає на дівчатах привидах. Мій єлизаветинський приятель узяв руки в боки і почав диктувати нам умови, наче ми були гуртом розкапризованих дітей, що занадто загралися. Слухайте, но панове, це станція реабілітації, і я керую нею відповідно. Хай йому грець усім цим операціям. Мені байдуже, якщо світобудова тріщить по швах, а весь світ змін котиться під три чорти. Але ти, дівовойовниця, зараз ідеш відпочивати і повільно пити вино, перш ніж розповіси свою історію, а твої колеги отримають належне товариство. Ніяких запитань, бо якщо я тобі хоч трохи дорогий, заграй нам щось жваве». Кабі трохи розслабилася, і дозволила йому обережно покласти руку їй на спину на знак підтримки, хоч і процідила неохоче. Гаразд, товстопузе. І тоді, клянуся, під мелодію мускульного щура, якої я навчила, бо ми дістали дівчат для тих двох інопланетників і розбили всіх на пари. Тут я хочу зауважити... Багато з того, що кажуть у світі змін про станції реабілітації, просто нісенітниця. А те, що не нісенітниця, не передає й десятої частки правди. Солдати, які проходять крізь двері, звісно, шукають розваг, але водночас вони всі страшенно поранені. Кожен із них десь глибоко в душі та серці, навіть якщо тіло ціле –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 або якщо цього не видно з першого погляду. Повірте, часова операція – це не жарти. Почнемо з того, що не знайдеться й одного зі ста, здатного витримати відрив від своєї лінії життя і стати справді притомним двійником, тобто демоном, не кажучи вже про солдата». Чого потребує змучена і розгублена істота, яка щойно повернулася з лютої бійки? Одну людину, яка б про неї подбала, поспівчувала і підлатала. І дуже допомагає, коли ця людина протилежної статі – це щось таке, що стоїть вище за поділ на біологічні види. Ось вам основа існування місця і того шаленого ритму, в якому воно працює. Те саме стосується й більшості інших станцій реабілітації чи розважальних пунктів. Назва розважальниця може вводити в оману, але мені вона подобається. Така дівчина має бути значно більшим, ніж просто душею компанії, хоча й це теж обов'язково. Вона має бути медсестрою, психологом, актрисою, матір'ю, практичним етнологом і ще купою всього з довшими назвами і надійним другом. Жодна з нас не є ідеалом у всьому цьому. Ми просто стараємося. Але коли приходить виклик, розважальниці мусять забути про образи, нарікання, заздрощі та ревнощі, а пам'ятайте, ми люди запальні й емоційні. Бо тоді немає часу ні на що, окрім допомоги. І не питай кому. І десь глибоко всередині, хорошій розважальниці, байдуже кому. Гляньте, як усе склалося цього разу. Мені було цілком ясно, що я маю переключитися на Іллі, хоча на душі було трохи неспокійно через те, що я лишаю Еріха. Але місячанин був за мільярди років від дому, а Еріх, зрештою, перебував всередин антропоїдів. Ілхіліхісу потрібен був хтось симпатичний. «Мені подобається Іллі, і не лише тому, що він така собі суміш павукоподібної мавпи». «Та перської кішки, хоча, якщо замислитися, комбінація досить ефектна. Він подобається мені сам по собі, тож коли він прийшов весь пошматований і тремтячий після паскудної операції, я була саме тією людиною, яка мала про нього подбати». «Ось я і виголосила свою маленьку промову, а неуки у світі змін можуть і далі відпускати свої плоскі жартики. Але я вас питаю, якими ще, як не платонічними, могли бути стосунки між мною та Іллі? Можливо, у нас на складах і були якісь дівчата-восьминоги чи німфи. Сід не міг сказати напевно, поки не перевірить». Але Ілхіліхіс і Севенсі проголосували за справжніх людей, і я знала, що сід із ними згоден. Мод стиснула руку Марка і підбігла до Севенсі. «Оце у тебе гострі копи та хлопче!» Вона нахваталася моїх слів, як і всього іншого. Бо, щоправда, насуплено глянув через плече на Лілі від свого п'яніно. Можливо, хотів заперечити, що вона мала б,